Kedves hallgatóink és rádiónézőink, itt a YouTube Live. Az internetes időszámítás szerint a pontos idő 729 neta óra. Most kapcsoljuk a Hyper stúdióját. A digitális világról érthetően ez a postmodem. Jó estét kívánok! Szilágyi Árpád vagyok, ez itt a Postmodem Asztalt társasága, mellettem jobbra, illetve a rendezői Palomon, Dr. Baracsikat, Katalin, internetjogász. Jó estét. Aztán másik oldalamon Keleti Artúr, kiberbiztonsági szakember. Hello, sziasztok. Az IT-ben főszervező egyébként, annak rövidesen majd lesz szerepe, két hónap múlva nagyjából. Persze, majd be fog történni. Sőt, szerintem ma is lesz majd aktualitás, amihez kapcsolódik. És a társaság másik szélén Herpai Gergely, a The főszerkesztője. Sziasztok. Ezt Ma este nincsen mozi évetítés, ugye? Nem, reggel volt, Spider Spiderman. Jó film volt? Hát, szó, de már elment. Mikor olvasod el a értékelésedet? Tőle. Holnap. Holnaptól. holnaptól. Na, akkor erre lehet készülni. Viszont a műsor most egy drámai felvétel fogjuk kezdeni. Ugyanis megalakult a Boston Dynamics, ugye ismert robotkészítő cég nagy konkurenciája, aminek az a neve, hogy Boston Dynamics, tehát, hogy lehetne fordítani, főnökvárosi? Mi bővárosi? bővárosi. <tos> <tos> És ö, bizony kibocsátották az első felvételüket, ami úgy látszik, hogy nem minden stimmelt. Nézzünk bele. Emlékezhetünk egyébként azokra a Boston Dynamics felvételekre, min hasonlóképpen kiverték a kezéből a robotnak, de hát itt mintha még tovább fokozódna az erőszak, mert hátára is rásóztak egy székkel ennek a hát szegény de robotnak. De megmondottam el, felállt hát, most meg igen, de most figyelj, most jön a boros üveg. Uf, hát ez a fejna, itt egy kicsit egyensúlyt veszít, és mintha valami elindulna a robotban, mert hogy, és akkor itt a dráma. Itt most történt valami. Elvette azt a bizonyos ütőt a kezéből, és akkor itt van a folytatás, láthatjuk, amint a labdázásba így besegít. Hoppá! És itt elindul az erőszak, kérem szépen. Hát itt valami nagyon komoly. Jaj, jaj, jaj! És elindult a kameramen felé. Sőt, itt, ahogy láthatjuk, most már menekülőre fogták a Boston Dynamics munkatársai a dolgot, mert hogy most már fegyver is van a kezében, tehát mintha a Terminátorban csöppentünk volna bele most márja, mi történik itt a robotok világában? Hát sokkal jobban oda kell figyelni. Na de akkor áruljuk el a kedves közönségünknek, hogy itt egy teljesen fék jelenet, tehát egy hamis robotról van szó. Egy, egyfajta paródia és demója is azoknak a robot felvételeknek, amiket mondjuk az elmúlt két évben láthattunk. Nem létezik a Boston Dynamics, hanem egy deepfake felvételt láthattunk. Ugye ilyenre még nem nagyon volt példa, hogy nem igazi élő embert modelleznek, hanem egy robot kerül az, az élőember helyére. Tehát ilyen szempontból nagyon látványos volt. Igen, el. mondjuk annyi, annyit azért tenni, hogy szerintem, hogy túl sok köze nem volt a deepfake olyan szempontból, hogy, hogy ezt teljesen újra forgatták, és magát a robotot azt oda modellezték háromdimenziós szoftverekkel, tehát ez olyan, mint egy filmben, egy CG, vagy valami hasonló. És ez nem deepfake? Az Mitől ez deepfake? Nem, az, nem, az, az az, hogy valamit hamisítok rajta, tehát, hogy az valami tehát már létezik, és akkor arra, arra dologra ráteszek egy másik ami ott nem történt meg, vagy a kettőt össze például a mesterséges intelligenciával általában ezek ilyen alapon működnek. Na, mutatok egy verk felvételt erről az előbbi felvételről, ahol láthatjuk, hogy, hogy is készült ez az előbbi robotos botrányfelvétel. Jobb oldalon ugye az élő szereplő, akinek a mozgását levették. Hát azért ez már olyan, mint a díjfék, nem? Csak ugye nem egy ismert embernek az arcát tették rá, hanem egy robotot. Nem, ez nem az. Ez nem lehet. <gül> <Jó>, nem <gül> én azt. <gül> nem én azt, de a mégis a technika, ami el mögött van, azért olyasmi, és akkor ezzel egy picit már megelőlegezzük az őszi ITB-ent. Ja, igen, de igen, igen, de, de csak röviden előlegezzük meg, igen, igen, mert ott viszont tényleg lesznek deepfake témák, pontosan egy kutatócsoport, ez az egyik nagy bejelentésünk, kutató kutatócsoportnak a vezetője érkezik Magyarországra, méghozzá, annak a kutatócsoportnak a vezetője, akiről szó volt itt a műsorban is, akik megmozdították Monalizát. Uh, uh, Moszkvából érkez, érkezik egyébként a, a kutató úr, és nagyon érdekes dolgokat fog nekünk arról mondani, hogy hogy, hogy csinálnak ők ilyeneket. De még sok más érdekesség. És hogyan lehet egy 500 éve élt hölgyet mozgás közben látni? Hát igen, hogy hogyan használják a, a gépi tanulás technikáját ahhoz, hogy meg tudjanak mozdítani egy elmélet, mozdulatlan valamit, akár egy fényképet, vagy ha valakiről van 8 fényképük, akkor hogyan tudják az illetőt megbeszéltetni, ha lehet így fogalmazni. Nagyon dolgot mondjon, mint ami egyébként nem akarna mondani. Na van azért egy igazi robotunk is, egy harmadik cégtől, úgy hívják őket, hogy IHMC, gondolom angolul IHMC-nek kellene mondani, de mondjuk magyarosan IHMC-nek. Vagy hívjuk ymc nek YMC igen, <laughs> akármi. Nagyon óvatosan lépked ez a robot. Kukkantsunk bele, hogy miképpen a ha végre ezt a mozgássor. Ugye mostanában volt nagyon sen a hírekben a Chernobyl című sorozat, ahol ugye a felrobbant erőmű környékén igencsak jó jött volna 33 évvel ezelőtt, hogyha ha ilyen robot létezett volna. Tehát ilyen mozgó, inogó kövekre rá tudott volna lépni egy robot, és beirányíthatták volna arra a helyszíne. Tehát ebből a szempontból az elképesztő, hogy mennyire... Komoly szintet érnek most már el az egyensúly. Tehát, ugye nem csak az egyensúly érzékelésről van szó, hanem ez a művízom, ami mozgatja a robotnak a lábát. Az is egy Ez egy nagyon gyors visszacsatolású rendszer, ami nagyon finom mozgásokra képes, és ez egy, ez egy különleges teljesítmény való, igaz. Az abban, hogy az előbbi felvétel alapján már nem lehetünk biztosak benne, hogy ez mennyire igaz ez a felvétel. Nem tudom, hogy ezt láttátok ezt a YouTube videót, amit a Google robotjáról készült, és akkor mutatták, hogy különböző gyakorlatokat végezett, és a múcsinak a szövegelését alá vették, hogy ott káronkodik megisztert a legje mind ebből. Héten ez jutott eszembe erről az előző felvételről is. Hát megérkeztünk ebben a korszakban, amikor már robotokat is parodizálni lehet, meg ilyen viccesenekben bevonni. De nem veszek részt. És itt most szeretném jelezni, hogy én már most a gépekkel vagyok, tehát hogy mindenki számára világos legyen, mert ez, ennek nyoma van, ugye? Később. Turing tesztet, elvégezteted <laughs> Mindegy, én, én, a én már most. Én, én most kijelentem, hogy ez, ez nem méltó. Tehát ez. Mi lett volna, hogyha a holokauszt idején egy kislány már Instagram-hozzáféréssel rendelkezik? Valószínűleg ilyen képeket készített volna. A kislánynak még a a sminkje, a ruhája is olyan, mint a 40-es években lennénk. Pedig hát tudjuk, hogy ez egy mostanában készült felvétel, mert egy akciónak a végeredményét láthatjuk, amiről most Paracsi Katalinnal fogunk beszélgetni. Hogy találtad meg ezt a történetet, Kati? Nyilvánvalóan az ember mozog olyan közegben, hogy mivel lehet a fiatalokat megszólítani, megérinteni. És nagyon fontos és befolyásolható az a tényező, hogy milyen tartalommal találkoznak ők. Az Instagram ma az egyik legnépszerűbb közösségi felület. Mindenki ezen mozog, itt nézi a történeteket, a képeket. Különösen épp... a gyerekek körében ugye? Abszolút a gyerekek és a fiatalok azt mondják, hogy a képi világ számukra legalább olyan élményt ad, mint ahogy mi most itt élőben beszélgetünk. Sokkal könnyebben befogadható, és egy nagyon kifejezési forma. Ezért én borzasztóan örültem, amikor megtaláltam ezt a fajta videót, mert hogy az alkotók pont erre a szükségre éreztek rá történeteket kell mesélni a XXI. században, de hogy ezt nagyon jóképi világgal. Ráadásul idén emlékezünk a holokauszt 75. évfodú, már legalábbis a Magyarországi Holokausz téra, ugye 1944-ben következett be ez a szörnyű tragédia. Az egész világon, illetve a II. világháború során több mint 6 millió zsidót és más embereket öltek meg, Magyarországról pedig 440 ezer zsidót hurcoltak el. A történetben is egy magyar zsidó kislány szerepel, Éva. Aki a történetnek aközés. Igen, hogy, hogy ez nagyon érdekes, mert hogy azt lehetne mondani, hogy mi kell ahhoz, hogy ma valaki szár legyen az interneten. Őt is sok, -sok hozzá hasonló kislányból választották ki, és mégis van valami az ő történetében, ami megfogta az alkotókat, és úgy gondolták, hogy az ő szemüvegén keresztül mutatják meg azt, hogy mi történt a második világháborúban. Szerintem ez egy fontos dolog, mert nyilván töri órán meghallgatja az ember a tényeket, az adatokat és az információkat, de azt az érzelmi töltetet ami ott van, azt nem biztos hogy visszaadja egy száraz történelemkönyv, hanem ehhez kell egy képi világ. Az első képeken azt láttuk, hogy egy teljesen átlagos, Abszolút egyébként de szép harcú kislány jelent meg. Dehetne. És lehetne. minthogyha békés körülmények között lenne. Hát ugye tudjuk, hogy Magyarországon egész sokáig nem éreztette a hatását, olyan nagyon a háború, aztán persze jött egy sötétebb korszak. Nézzük meg, hogy hogyan folytatódik éva története. Ezeket a felvételeket azon az Instagram oldalon lehet megtalálni egyébként. És előbb említetted, hogy azt mondtattam, hogy hogyan lehet az interneten stár vagy ismert ember valaki. Ugye nekem erről az jutott eszembe, hogy a folyamatos jelenlét. Tehát az, hogy rendszeresen jelenjenek meg frissítések, mondjuk azon az Instagram oldalon. És itt valószínűleg már egyébként a történetnek a vége felé járunk, hiszen... Kislány már sírt. Tehát ott ö, olyan helyzeteket ö, is meg lehet nézni ezeken a felvételeken, amikor egyre jobban megyünk bele ebbe a, a vészkorszakba. Így van, de szerintem ez egy fontos dolog, hogy, hogy ő úgy gondolta, hogy a történeteink keresztül egy napló formájában üzenés. Ma digitális napróról beszélünk, ami a közösségi média felületén abszolút megvalósítható. Na mert ugye ez a háttér, hogy egy igazi napló alapján készült Így van, és hogy a történet ott ér véget, amikor őt elviszik és addig jegyzetel írja az ők is történetét, mint egy átlagos fiatal. És azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog a történetmesélésben, hogy olyan szereplő legyen, akivel a, a hallgatósága tud azonosulni. A fiatalok annak ellenére, hogy az online térben mozognak, folyamatosan példaképeket keresnek, személyes megszólítottságot. És hogyha mondjuk évától vonatkoztatunk és más ö, videósztárokat nézünk, őket is azért követik, mert azt mondják, hogy valami olyanról beszélnek, ami engem érdekel, megszólít, leköt. És szerintem ez nagyon fontos dolog, és sokkal emlékezetesebbé lehet bizonyos mozzanatokat tenni, hogyha megszemélyesítem. Heiman Éváról van szó egyébként, aki tehát egy valóban élt kislány, aki 13 évesen elvittek a holokaust idején, meg is halt. Igen, El, sajnos ő nem élt túl. Nem élt túl, és az édesanyja megtalálta az ő naplóját valamikor sok évvel később. Szerint... feldolgozt, és ki is adta könyv Így van, és hogy ez nagyon érdekes, hogy egy magyar kislányról van szó, de ennek ellenére a hazai irodalomban egyáltalán nem olyan népszerű, mint mondjuk szintén a naplójával híresé Anna Frank, és hogy az ő világhúdító útja egyébként külföldről indult, és néhány évvel ezelőtt tört be Magyarországra. De ez a fajta Instagram történet pedig szerintem mégis egy kicsit közelebb hozza, és, és megérezteti ezt a világot, mert hogy sokan nem képzelik el, hogy mi történik egy ilyen kislányjal, és hogy egyáltalán hogy lehet túlélni. A naplójegyzetekből is kiderül, hogy őt végig az élni akarás ő mozgatta, és hogy nagyon pozitívan állt az egészhez, hogy persze, biztos, hogy lesz valami, mert hogy nekem van egy életcélom. Szerintem ezek olyan fontos üzenetek, ami egy mai fiatalnak is nagyon szüksége van. Nekem egyébként akkor szorult össze a szívem a történet hátterét olvasva, amikor odáig értem, hogy a, az alkotók azt határozták el most, hogy ők valóra váltják a kislánynak a eredeti vágyát. Tehát, hogy ő azt el is mondja ebben a rövid előzetesben, hogy ő riporter szeretett Bizony. volna lenni, és megjelenni a, a fotóival, tehát fotóriporterként dolgozott volna. És ők most azt csinálták meg, hogy a naplói alapján készítettek egy ilyen, egy ilyen áll, Képi világot, ami persze nyilván hasonlított a valóságosra, és azt kitették a nyilvánosság elé. Tehát ilyen értelemben egy picit elérte a célját éva. Én mindenképpen azt gondolom, hogy, hogy ezek kellenek, hogy megvalósíthatóak, és hogy szükség van a pozitív kicsengésre is. Tehát nyilván mindenki tisztában van a történetnek a negatív hátterével, az, hogy milyen tragikus. Ezzel emlékeztet mindenkit arra, hogy ilyen többet ne történjen a történelem során. Viszont ez egy nagyon fontos üzenet, ami a fiataloknak is, hogy hogy igenis ragaszkodjak az álmaimhoz, mert képes vagyok és meg tudom valósítani őket. És hogy mennyire elérték a céljukat a készítők, az jól mutatja, hogy megnéztem az Instagram oldalon, 1,7 millióan Ezen. iratkoztak föl erre az oldalra, és követték a folyamatos frissítéseket. Ez nyilvánvalóan akkor május 1 befejeződött, hiszen a napló is akkor véget ért. Így van, de hogy ugye az internet nem felejt, ha használhatom ebben a kontextusban is, tehát hogy ezek a felvételek visszanézhetőek. Én bízom benne, hogy azért nem csak egy pillanatnyi élményt adott a gyerekeknek és fiataloknak, akik bekövették, megnézték, hanem tovább gondolásra is, jó beszélgetésekre ösztönzi, és hogy, hogy ezzel a témával lehet foglalkozni és lehet érzékenyíteni a körülöttünk lévőket. Ami szintén nagyon fontos, mert hogy az online térben lazultak a kommunikációs szabályok. Mindenkinek mindent mondhatok, következmények nélkül. Holott ez jogi szempontból sem igaz, mert hogy nagyon könnyen lehet rágalmazni és becsületet sérteni, meg gyűlöletet kelteni, amiben hát azért most már Magyarországon is élen járnak a fiatalok. Ennek ellenére ez pedig egy egészen más olvasatot mutat, és szerintem, hogy aki ezt megnézi, nem, tehát hogy nem tud nem állást foglalni egy ilyen videó láttán. Postmodern. A digitális világ érdekes néhány nappal ezelőtt egy cikket olvastam énnek, az volt a kis figyelem felkeltő bulváros címe, hogy megmutatjuk, hogy hol tart a harmadik világháború. Keleti Artur szerint világháborúban vagyunk most, vagy azért még a béke korszakát éljük? Igen, én hozzátenném a címez, hogy ha nem vették volna észre, mert hogy egyébként azért a világháborúkat az ember észre szokta venni valószínűleg. Hát ezért is jogos a kérdés, nem? Tehát igen, igen. nem hallunk. igen, valóban nem hallunk. Zajlik valami. Ez, ez látható, a, a kibertér ami ugye az én, én szakterületem, e, valóban zajlik lövöldözés, ez, ez tény. E, nem olyan hangos, mint a valódi térben, meg nem látjuk, és ezért tűnik talán egy kevésbé észrevehető csatának. Abban egyébként megosztanak a vélemények, még a, még a, a hatudományjal foglalkozó szakértők között is, hogy tulajdonképpen akkor most háborúzunk, vagy nem háborúzunk. Inkább hidegháborúnak Ez hát, Ezt a, a, a definíciót is kerülgetik már, e, igen, ez is igaz, viszont más egy kicsit a helyzet, hogy itt nem arról van szó, hogy mindenki hatalmas nagy erőt felmutat, és aztán megmutogatják egymásnak a rakéta indító állomásokat, és akkor mindenki egy kicsit megnyugszik, hanem itt aktív csata zajlik ebben a térben, tehát lövik egymást a felek, de valahogy mégsem tűnik úgy, mint a háborúznánk, pedig mégis csináljuk. Olyannyira, hogy most rögtön mutatunk egy olyan felvételt, amin egy, hát nem kiber szintér, hanem egy valóságos katonai szintérnek a... a lövéseit fogjuk érzékelni. El is indíthatjuk, csak ugye azben az érdekes, érdekes ezen a felvételen, hogy a Hacker News című YouTube oldalról vettük le ezt a felvételt. Ugye ez rögtön egy kérdést jelent, hogy, hogy hogy a hackerek világet. Tehát hogyan kapcsolódik egy valóság? Itt most mit láttunk? Egy, egy, egy, épület, egy épületet felrobbantottak, és rakétával, ugye a, egy rakétával így van, és egy megfigyelő rendszer nyomon követte ennek a rakétának a pusztító hatását. Ennek se volt hangja, de ennek inkább az, az oka, hogy egy ilyen drón fel nem, nem, nem nagyon szokott kelleni. Tehát látják, hogy mi történik. Tehát Ott az azért nagyon nagyobb Igen, Igen, igen, Tehát A hangjából különösebb eredményre nem lehet következtetni. A képet látták a, azok, akik íkeszőjéig követték. Szóval valóságos rakéta, meg kiberszintér. Ez most össze van kötve? Hát ez ebben a Jelenetben összekötődött. Ez egy történelmi ö, jelentőségű felvétel, ugyanis éppen azt láttuk, hogy az izraeli hadsereg a Hamasnak a, azt a kiber ami megtámadta az izraeli hadsereget a kibertérben, azt egy valódi rakétával felrobbantotta. Megbosztulták a támadást? Hát a, a, talán egy katona nem így fogalmazna, hogy megbosztulták. Hát, így van, így van. Végrehajtottak egy, egy hadműveletet, amiben megakadályozták a, az elkövetőket, hogy tovább folytassák a tevékenységüket. De ez azért volt érdekes, mert ez volt az első olyan általunk ismert... A nyilvánosságot kapott hadművelet, amiben egy kiber támadásra, egy fizikai támadással valós időben válaszolt az, aki meg akarta védeni magát. Mert olyat már láttunk többet, hogy, hogy x hónappal később egy ellenreakció, vagy egy reakció fizikai reakció történt, viszont most volt először, hogy ez a valóságban is előfordult. Sőt, az izraeli hadsereg ezután kiváló PR tevékenységet folytatva közölte is, hogy a Hamasnak a kibertámadó vagy kiber Kapacitása teljesen megszűnt ezzel a támadással. Ott volt abban az épületben az a. Igen. Nyilvánvalóan ezt nem akkor vették észre, tehát ez nem úgy volt, hogy ott valami elindult, lőjünk oda egy rakétát, hanem ott már természetesen ennek volt egy felderítési szakasz, amikor tudták, hogy ez honnan történik ez a támadás. Úgy ott dolgoztak, és egyszerűen. Aztán már nem dolgoztak, Ami egyébként érdekes most attól, nem menjünk bele nagyon ennek a hátterébe de azért van, de ennek egy érdekes. Dimenziója az az, hogy ezek, akik ott ültek, ezek valójában nem feltétlen katonák. Uh -huh. Ugye? katonák. Um, hát igen, ezek. Igen, tehát a hadsereg. A hadsereg foglalkoztatja őket, hogy éppenségelő katonák vagy nem, az egy más kérdés. Az is lehet, hogy egy megbízott csoport, ugye? Vagy a Hamas az meg nem is hadsereg. Tehát egy megbízott csoport, volt, aki végrehajtott egy akciót, hogy akkor ez most minek számít, pontosan azt nem tudjuk. De ez legalább annyira definiálatlan, mint maga az, hogy a kibertámadás az végül is akkor csoda. Szóval pont, pont ez a probléma, Arthur, hogy. Nekünk, a hétköznapi halandóknak ez olyan érzékelhetetlen. Tehát néha megjelenik egy portálon egy cikk, most az említett cikkben például láttam egy ilyen térképszerű ö, ábrázolást, ahol pirosan villogtak azok a pontok a világ térképen, ahol éppen. A klasszikusat van... egymást. Igen. A Jó, de ak én akkor se érzékelem, hogy nincsenek nagy drámák, nincsenek nagy. Hát most ugye leszámítva ezt a támadás, de valahogy úgy rejtetten történik mindez. De a szakemberek számára is rejtett sokszor. Ez nem igaz. Tehát azért nem rejtett a szakemberek számára, mert mi pontosan tudjuk azt, hogy ezeket a rendszereket úgy is lehet támadni, és akkor is támadják, amikor ennek külső jele nincsen. Pontosan ezért nehéz az a kérdés, amiről az elején beszélgettünk. Ugye most is volt erre egy, egy példa, amikor már egy fizikai konfliktus ment át a kibertérbe. Ugye itt volt az amerikai-iráni konfliktus, ami egy héttel ezelőtt erre a szintre. Ugye Irán lelőtt egy amerikai drónt, aztán büszkén kitették ilyen asztalokra, az ászlókkal tehát hogy, hogy lehessen látni, ezek tényleg ők voltak, és hát akkor az amerikaiak meg ezen így bepipultak, és úgy gondolták, hogy akkor, akkor ők most, hát, hogy, hogy tényleg akartak-e valódi rakétatámadást intézni, vagy nem, azt nem lehet tudni A dramaturgia az azt mondja, hogy Trump az utolsó pillanatban meggondolta magát, mondjuk legyen így, mindegy, filmbe jó, tehát így meggondolta magát, és elrendelt egy, viszont elrendelt a kibertámadás részét ennek a támadásnak, és akkor az iráni rakétaindító rendszereket megtámadták egyébként az amerikaiak, és, és tulajdonképpen ez egy válaszcsapás volt. Azért ez a dolog, ez már régebb óta megy, tehát az irániak egyébként azóta, amióta Stuxnet ugye az ugye, 2007 környékére tehető tevékenység, amikor az egy feltételhetően amerikai-izraeli koprodukcióval lehet, így mondani, ha már filmekről beszélünk, az iráni atomprogramba bejuttattak egy olyan vírust, ami azt ott tönkretette, kb. másfél évre visszavetve az irániakat ebben a programban. Érdekes perspektívája a világnak, amár kérdezett, hogy mi mit honnan nézünk, hogy az irániak ezt az akciót kiberterrorizmusnak titulálják. Mert az ő, az ő oldalukról nézve valaki tönkretett, szabotálta az ő egyébként kutatási programjukat, Valószínűleg a, szóval a definíció az mindegy, hogy Mindegy, de a lényeg az, hogy azért a, a, azért a szempontokat érdemes figyelembe venni, mert a nyugati világ viszont azt, amit Irán csinál ilyenkor, azt tekinti kiberterrorizmusnak, ők meg azt, amit a nyugatiak, ugyebár. már. Na, és akkor ennek hatására elkezdték fejleszteni a, a kibervédelmi képességüket olyan szintre, hogy gyakorlatilag a 2013-14 környékére több tanulmány is a köben, tehát a dobogós, vagy inkább olyan negyedik, ötödik helyre teszi az iráni kibervédelem, kiber támadásnak a képességét, kiber hadsereg. A Van még egy felvételünk, ami azt mutatja meg, hogy nem kellenek rakéták a támadásokhoz, hát ugye ez megint csak nem egy forradalmi újdonság, hanem, hogy nagyon sokszor olyan struktúrákat, olyan infrastruktúrát támadnak, ami hát nagyon fáj a érintetteknek, Igen. mondjuk egy erőmű. Itt is ez történt, szerintem elindíthatjuk a felvételt, és akkor, akkor közben el is magyarázom, ugye pont arról volt szó, hogy nem a lehet, egyet látunk a képen, a képen az demonstrálja, hogy hogyan lehet, egy egy valamilyen rendszer, mondjuk például egy, egy vízmérő, vagy egy, egy, egy vízpumpa, vagy egy szivattyú, vagy egy vízhőmérsékletmérő mérő ellen támadást int intézni. A ez, egy, ez pontosan ugyanúgy működik ez a rendszer, mint mondjuk egy rakéta kilövő rendszer, tehát ugyanaz, a, ugyanaz az alapja. És itt látható azt, hogy a nézők legalább egy kicsit jobban értsék, hogy igazából így zajlik le egy támadás ellen. Most éppen elindult a támadás, lefuttatták, ez látszott, ez a, a karakteroszat, ami hirtelen átment, az az, az volt, és látható, hogy hiába nyomogatja, a kolléga a gombot nem kapcsol Most. ki a rendszer, nem tudja átállítani automatára, nem szóval tudja kikapcsolni, szóval tehát szóval a felületen már... úgy tűnik, hogy a dolog nem és, és A, a hőmérséklet meg elkezd fölfelkúszni, és ez lehet éppen egy szabotás. Ez történik egyébként akkor is, amikor a kibertámadásban nyilván megfelelő felderítés után megtámadják mondjuk az amerikaiak az irániakat. Egyébként zárójében megédzem, hogy az iráni vezetés nem sokkal ez után, amikor ez bejelentették az amerikaiak, kiadott egy olyan közleményt a telekommunikációs miniszter állt ki, hogy egyrésztről ők ebből a támadásból érzékelték, hogy az amerikaiak akarnak valamit, de nem sikerült. Na hát akkor most döntsük el, hogy tényleg sikerült, vagy tényleg nem sikerült? Ez az egyik azt mondja, hogy igen, a másik azt mondja, hogy nem. És még azt is hozzátették, hogy az elmúlt évben ennek a Dejcspan De rendszernek hívják segítségével 33 millió támadást, milyen támadást azt nem tudjuk, akadályozott meg a, az iráni haderő. Tehát igen, zajlik ez a háború, hogy visszatérjünk az elejre. Igen, folyamatosan a kritikus infrastruktúránkat, vagy a körülöttünk lévő városoknak az infrastruktúráját, azt a azok tudják befolyásolni. A cél az egyértelműen most már politikai, gazdasági, összeszervezett, átgondolt, komoly, komoly erők vannak mögötte. És bizony, ez körülöttünk zajlik, és attól, hogy nem látjuk, attól még itt van. London Londonban vagyunk. Ugye sok embernek ismerős ez a látványvilág, hiszen az ismert londoni helyszíneket látjuk, csak hogy erőszakos körülmények között. Egy olyan disztópikus londoni világba csöppenünk most, ami a Brexit után történik. Egy játékban vagyunk, a Watch Dogs Legion nevű játék, amiről Herpai Gergely számol be most nekünk. Hogyhogy hogy ezt a disztópikus világot választották ki a játékészítői? Hát igazából először is ez a harmadik részlet sorozatnak, az hát első részben egy hackert irányítottunk, a második részben egy második hackert, és akkor úgy döntöttek a fejlesztők, és már elég volt, hogy mindig csak egy-egy hackert irányítsunk. Inkább irányítsunk rengeteg más hackert is, gyakorlatilag, illetve rengeteg karaktert, és gyakorlatilag oly módon, hogy a, ennek a, a Brexit elleni lázadásnak a vezetője, mert hát ugye az események, hogy elmondtad a brexit Kicsit polgárháborús viszonyok vannak? A, viszonyok vannak. E, igazából lázadók szállnak szembe a... a az elnyomókkal. Brexit annak, pártiakkal. Abről. Hát ez így nem, nincs igazán kifejtve, hogy csak kormányról van, ez szólt, az, hogy megnyerte a kormányra. Próbálnak középolitikaira korrektan. Igen, tehát azért fogalmasak. Az a helyek, hogy a lázadók a rend ellen lázadnak, ahogy a hackerek szoktak, és mi gyakorlatilag bármelyik állampolgárt beszervezhetjük a e, csapatunkba, és onnantól kezdve őt irányítjuk, és ráadásul oly módon, hogy megismerjük a saját egyéni történetét is. Nézzük is, hogy az egyik ilyen karakter különben, mert hogy rögtön bele csöppeltünk egy ilyen akció amikor irányítunk egy szereplőt, aki most nekünk kicsit háttal sétál, és lát egy utcai verekedést, amiben ő becsatlakozik, fölveszi a sisakját, az állarcot, és akkor rögtön a kommandós ellen fordul. De mint láthatjuk, azért a mai jelenkorunk megjelenik, hiszen még drónok is repülnek és a drónok is beszállnak ebbe a harcba, tehát drónnal kell küldeni? Hát gyakorlatilag a hatalom drónokat Külteni. irányít és ha. azzal próbálja egyrészt megtalálni fel, térképezni az ellenségnek, tehát a mi embereinket másrésztől pedig akár meg is ölhetik az embereinket, és ez végleges. Tehát, ha valaki meghal a játékban, akkor nincs visszatöltés, nem lehet őt, őt ő, ismét feléleszteni, akkor ő meghalt, és akkor helyette valaki más kell találni. Vagy folyamatosan más embereket kell találni gyakorlatilag, tehát ezzel csökkent a, a csapatunk egy fővel, hogyha valaki meghal. Akkor ez a, a játéknak újdonság. az a nagy újdonsága, hogy szinte bárkinek a bőrébe belebújhatok. Így van, így Aha. van. Bárkik... Láttam a trailerben, hogy öt karaktert mutattak, be, gondolom a Ott még és... egy idő hölgy is volt közöttük. Igen, tehát gyakorlatilag azt nem lehet tudni, hogy mennyire véletlenszerűen vannak ezek a karakterek kialakítva, de egyre úgy tűnik, hogy tényleg szinte mindenkinek a történetét kidolgozták, tehát gyakorlatilag ez az idős hölgy, ő például egy, egy nyugdíjazott bérgyilkos nő karaktere, de van benne... És honnan van nyugdíja, a, ami szociális rendszer azért mit írt be? Ezt már nem lehet tudni, hogy pontosan milyen alapon kapja, vagy kapja még a kormánytól. De egyébként tényleg ezt is kidolgozták, és megmutathatjuk még ezt a felvételt is, hiszen itt még a zenével is szemléltetik, hogy ami leszkedik a hölgynek a, a karakteréhez. Egyébként ő is felvette ezt az állatot, de hogyha a ruháját nézzük, akkor láthatjuk, hogy ő az a bizonyos hölgy, tehát szoknyában van, és hát elég komoly mértékben rendelkezik ilyen verekedési képességekkel. De itt a jelenet végén, ami a téletben volt, fölszáll a buszra, és egyszerűen úgy hagyja ott a helyszínt, mintha ott sem lett volna. Igen, és azért buszra száll, mert bizonyos karakterek viszont bizonyos képességeknek nem igazán a itt például nem tud jól autót vezetni, úgyhogy ezért inkább buszsal szellel el a helyszínről. Hát is egy idős hölgy karakter. Mi az, amilyen neked még érdekes volt azon kívül ez a játék, hogy a karaktereket fölvertünk? Az egy szinkla akciójátéknak tűnik. Hát igazából ez a, a szerténk, ez a millió, ez a Brexit után, London, ez is egy, uh -huh. egy érdekes szempont, és nem csak London aspektusában is, hanem volt nemrég egy botrány, ami, ami nem London-t érintette, hanem a, maga a Ubisoft egy, kirakott egy képet, amelyen ezek a lázadók egy esernyővel nagy tömegben ott vannak, és tüntetnek, és ezt fel is olvasom, hogy pontosan mi volt a kép aláírva, mert gyakorlatilag ez a, ez a szöveg verte ki a biztosítékot, tehát az volt a kép aláírva, hogy még nem ismerjük egymást, és még sosem találkoztunk, de ugyanazon a célért küzdünk, és most találkozunk, találkozni fogunk. Itt az idő, hogy visszavegyük a városunkat és a jövőnket. Na most itt a városnál nem említették meg London, Csak az, hogy város. Csak az, hogy város. És ez két szempontból várt botránya. Külpolitikai botránya. Külpolitikai a gyakorlatilag ezt kínaiak megnézték, és ez, ez a maga, ez az esernyős mozgalom, ez, ez egy valóban létező mozgalomra vonatkozik, Hong Hongkong városának a, a visszaszerzéséért. Mm történik, és ez, ez a két momentum. Hogy ott ez... ugye 1999 óta folyamatosak a problémák, hiszen Nagy-Britanniának vissza kellett adni a Hongkongot Igen, Kínának, kínában. és ennek ellenére ott nem akarnak mégis idomulni a kínai társadalomnak a belső rendjéhez, hanem meg akarják őrizni, ami addig ott kialakult. Igen, tehát van egy, gyakorlatilag egy nagyon komoly lázadó, vagy egy ellenálló csoport, amelyet uh, Umbrella-nak esernyőnek, és, és gyakorlatilag e, ez a két dolog, hogy egyrészt nem írták oda a város nevét, másrészt az esernyő használata, ez arra utalhat a kínaiak számára, hogy itt a hongkongi lázadokról van szó. És ezen megcsétlődtek? E, meg, meg. E, pontosan... Kicsit olyan, mint a múltkori... Nem füles mackó, nem milyen. Az Mici mackó történt. Ott is a kínai elnök miatt volt a haragvás. Igen, mert ott meg hasonlított, e, tehát hasonlított a kínai elnök Mici mackóra, és ezt e, ugye ezt sokan észre is vették, és ez nagyon mélységesen megsértődött, hogy ott akkor kinevetik, és ezért gyakorlatilag az összes olyan rajzfilm, film, videójáték, ahol a Mici mackó szerepel, az cenzúrázásra került. A kínai diplomáciának le a játékokról, nem? Tehát lassacskán itt lehetséges. De, Más, de azért látjuk, hogy Kínában tehát egy milliárdos biznisz a játékipar, nem fognak látni róla, az biztos. Más szóval a tesernyőt, meg a bicimacskót, szerintem ettől még lehet jó játékokat csinálni. Hát igen, egyébként hozzá kell tenni, hogy a, a kiadó cégek, Ubisoft-ok abszolút absz absz képben vannak az, hogy Kína azért az egy nagy játékpiac, tehát nem szabad őket túlzottan piszkálni. E, amit de mit csináltuk egyébként? Erre? Mi történt? Azonnal eszették ezt a képet, és ha. bocsánatot kértek, és leírták, hogy ők nem úgy gondolták, meg csak egy véletlen úttalása erre, és hogy nem ez volt a céljuk. Úgyhogy abszolút, hát ha használjuk... És kiraptak egy mitimot. <gül> <gül> <gül> <gül> az nem lett volna az össz, igen. <gül> Magyarul, tehát ma már egy digitális játékot fejlesztő cégnek is oda kell figyelni a diplomáciára. Ez abszolút. a következtetés. Hát de egyébként eddig is, hát. Ugye, eddig is így volt. Uh, Mici Macskónál is oda kellett volna figyelni. Okay. Úgy. Mi várható? Le tudni a negyedik részről esetleg valamit, hogy milyen világpolitikai aktualitással folytatják? Nem, arra. ez hát, a még nem. Hát most uh, mindenki a hár, harmadik részt várja, meg most a, arra kíváncsiak az emberek, ezt hogy fogják uh, színvonalosan megvalósítani, mert azért ennyi szereplő, ennyi történettel, úgyhogy tényleg kis legyen dolgozva a hátterük, és ne csak ilyen robot karaktereket irányíthassanak hát azért ez hatalmas meló ezt így megcsinálni, hogy ezzel mindenki le van döbbenve és erre kíváncsi. Úgyhogy valahol értető egyébként a Ubisoft részre, hogy, hogy egy ilyen, egy ekkora projektben, mint ennyi pénzt fektettek, meg tényleg egy AAA, tehát egy, egy fontos játékprojekt, nem akarják, hogy egy ilyen dolgon elbukjon, hogy, hogy most megsértik a a kínai piacon. A digitális világról érthetően. Ez a POSZT És a műsor utolsó perceiben itt van a jól megszokott kütyűhíradó híradó, Gábor szerkesztésében, aki két témát küldött a mai műsorba. Az egyik, az szerintem Artúrnak tetszeni fog, hiszen Elon Musk autogyátó cégéhez kötődik a Teslahoz. Ugyanis van egy hosszú 16 perces videó a YouTube-on, ahol lehet látni, hogy a Tesla autóknak a fedélzeti számítógépébe egy csomó ilyen ízteregget, tehát ilyen úsvéti tojásnak megfelelő ilyen játékokat, meg mindenféle elrejtett dolgokat raknak, amiket elő lehet szedni belőle. De most az újdonság az, hogy beépítettek egy olyan játékot a Tesla autóknak a fedélzeti gépébe, amivel autózni lehet. Tehát az az érdekesség benne, és mert mindjárt látjuk is, beta. hogy autóban ülünk, és közben egy számító Simulátorra játszunk, aminek az a címe, hogy Beach Buggy. Beszállunk az autóba, becsatoljuk a biztonsági övet, fel a kesztyűt, a bukós isakot, és akkor beletaposunk a gázba, és indulhat az autó. És az autónak az igazi kormánykerékét használjuk kontrollernek, meg a is, és ezekkel a, hát egy kicsit nevetséges Autószimulátorra játszhatunk egy ilyen virtuális térben, és közben a, az igazi autónak a kereke is ott forog ennek nyomán. Na, mit szóltak hozzá? Elon Musk egy nagyon nagy rajongó, Hatalmas retrojátékrajongó. Nagyon sok játékot telepített már, de kifejezetten ilyen régieket a tesztában. Volt egy kicsit ilyen pixeles hatás ennek a játéknak? Ennél régebbieket is gyakorlatilag ilyen régi Commodore 64-es meg, meg... Mikor osztályunk, ugye Elon Musk? Igen. Tehát még szerintem Commodore 64-en mert, nyilván, nyilván. Nagy bölőséges fejlesztő is volt egyébként a karrierje elején. Tényleg? Igen. Na tessék, mit dörgül neki? Hát én nem tudom, én, <coughs> ne, én azért vannak. Tehát ki mindenki a... van a játékfejlesztésben, ugye? Igen, igen, még Elon Musk igen. Még Ilommaszk is befért valahogy a Szerintem ez egy nagyon jó dolog. Én már nagyon, engem már nagyon régóta zavar az, hogy így beülök az autóba, és nekem kell mindent csinálni. Tehát én inkább játszanék. Az egy másik kérdés, hogy éppen autóvezetést játszok, egy autó van, hát nem tudom, akkor már inkább Mésőnél volt én faszíbolom azt nem tudom, azt találom. Hát, Legalábbis kreatívabb dolgokat nem tudom nekem egy kicsit nagyon összeért. Meg milyen érdekes egyébként, hogy egy hölgyet választottak autóvezetéshez. Jobban mutatott. Mert hát már nem ennyire a bosség. egy biztos, hogy ebben a mar, ebben abszolút marketing rész volt, mert hogy nővel gyerekkel és állottam minden eladható úgy, hogy valószínűleg éve. ez is. Igen, csak akkor miért fel azt a bukós is akot, meg. Nekem azért nem teljesen áll össze még az egész kép. Tehát például abban nem vagyok biztos, nem tudom, az, az tuti, hogy a kormány tekerketésével lehet irányítani ezt a játékot? A hír alapján igen. Hát furcsa lenne, mert ez szerintem ez nem teljesen stimmel. Tehát, hogyha mondjuk megy az autó. Az biztonsági és, kockázat is nem. Hogyne, és mondjuk be kell avatkozni, mert ugye hiába automata, azért van egy olyan mondás, hogy üljön ott az ember és avatkozzon be, hogyha ha gond van, és akkor én éppen ott a Super kanyarodok, és szedek össze valami csillagot. Nem, hát ez nem ez lesz, lesz jó, igen. Hát, mi is után olvastunk, hogy, hogy ugyan megcsinált gyakorlatilag, hogy csak amikor áll az autó, van engedélyezve a játék. Tehát ahogy elindul a kocsi, akkor csak rögtön el. Mondjuk ez egy jót tesz a kerekeknek is szerintem. Szóval én nem értek kérdés. az autókhoz, de... Meg a kormányműnek is. is. ahogy ott tekergetem állva. Na jó, mindegy, szóval szerintem néhány sebből de nagyon cuki. Na, van még egy kütyű, egy magyar fejlesztés, amivel Rubik Ernő nyomában erednek, mert hogy egy kockáról van kockáról szó. 30-40 évvel később az eredeti bűvös kockához képest megjelent a pixel kocka. Nagyon látványos, nézzük meg. Kicsit nagyobb egyébként, mint a, annak idején a bűvös volt, mert 30 cm egy-egy oldala. Viszont minden oldalán 36x36 ledet helyeztek el. Van emberziója, amiben sűrűbben helyezték el a ledeket, de ez valahogy a pixelességével jobban néz ki. Tehát hogy van, van benne egy látványosság, és egyébként az első hírek erről szólnak, hogy szórakoztatásra, dísznek, bulikra lehet jól használni majd ezt, illetve beépítenek mindenféle szenzorokat, tehát például gyroszkópot, meg gyorsulásmérőt, és akkor olyan játékokat lehet vele készíteni, amikor ezen a hát kezdetlegesnek tűnő kijelzőn mindenféle dolgok mozoghatnak, és akkor Fogad a kezedbe a kockát, mint a bűvös kockát, és akkor úgy, úgy mozog és játszol vele. láttam is ezen játékot egyébként, aki játszott a rajta, és nagyon érdekes volt, hogy forgatta a kockát, éppen valamit kellett követni, ami mindig átment az egyes oldalakon, lehetett a másik oldalon, meg kellett találni, be kellett rakni valahova. Szerintem egy nagyon, nagyon jó pofa ötlet. Én már régóta <coughs> várok ilyen jellegű játékokat, rengeteg kijelzőnk van, rengeteg fizikai eszközünk, és engem nagyon zavar, hogy még mindig úgy Viszonylag azért ebbe a, ebbe a. hogy hívják azt? Ez a fidget spinner. mi, mi az, a, neve, az pörgető. a pörgető. Körülbelül ebbe a világban vagyunk, még jó árát teszünk, egy ledető világítson, de hogy valahogy nem használjuk ki a technológiából fakadó ilyen jellegű fejlesztéseket. Talán ennek az lehet az oka, hogy, hogy azért nagy kockázat van egy ilyen terméknek a kifejlesztésében, piacadobásában, mert hogy az ember fog egy telefont, ír rá mindenféle alkalmazásokat, nem tetszik, akkor letörli, majd csinál egy másikat. Tehát ott jóval kisebb a fejlesztési kockázat, de van egy Vagy hardware, de az nem jön be, mert túl nagy lesz, vagy nem tetszik valakinek, akkor bukott az egész. Tehát hogy itt azért van kockázat, de nagyon jól néz ki. Nekint jól néz ki tetszik. szerintem is. És megvan benne a lehetőség, mert ugye azt olvastam róla, hogy azon gondolkodnak, hogy kinyissák a fejlesztési lehetőséget. Tehát, hogy egy számítógép esetében, mondjuk, nyílt forrás kóddal, tehát lehet hozzáfejleszteni. Nyílt kockakóddal. Nyílt ez kocka, ez? Igen, a kockák jelentkezhetnek, hogy kockát kódoljanak. Szóval biztos, hogy nektek van valami ötletetek, hogy mire lehetne még használni a játékon kívül? Vagy akár játékra. Hát, ami nem eszembe jutott, hogy a vagyok, egy dumot meg a fake mikor fogják ére megcsinálni. Mert például oszcilloszkópra már megcsinálták a kvéket. et igen. Úgyhogy arra megcsináltak, akkor már erre is meg lehet. Abszolút. Tényleg milyen érdekes lenne mondjuk egy ilyen billegtetéssel irányítani egy egy Mondjuk a first person shooter, vagyis ezzel a lövöldöző kezet. Mert nem arról hogy magán a kijelző. A kijelző a nem azt, hogy az ja, ja, ja. a irányítod, Jajajaj, a kockázat. Akár egy kontroll vagy hát Egen. jó persze, is lehet, hogy akár még úgy is lehet, hogy forgatom a kockát, de hát egy kontroller. De Ez, ez jó lett lehetne mondjuk egy nagyobb felbontású képernyővel, hogy mind a hány oldal van egy kockának, hat. Ugye, hat hát oldal? attól függ, hogy a milyen, milyen szerepjáték van, illetve hogy van Na, Tehát, hogy, hogy melyik oldalról nézel be a DUM világában, vagy akármilyen játékban, lehetne akár a brexites játékba is. Hát igen, azért ezt a grafikát erre a kockára, Mondjuk, Ittes, mondjuk az viszont egy érdekes ötlet, hogy ilyen játék kiegészítőnek használni, mert például ebben elég gyengék ma a játékok, hogy ott van a kontrollerben, nincs semmi más. Tehát mondjuk ha beszerelnek valami kompatibilis dolgot, akkor lehetne forgatni például ezekben a hacker játékokban elég sok ilyen kis bazolszerű játék van, hogy ki kell rakni valamit, összeketenni valamit. Milyen izgalmas lenne, hogyha úgy kellene forgatni, hogy ne robbanjon fel, vagy... Ilyesmi. Szóval csapatépítésre és egyéb. Én egyébként így a méretekből adódóan csapatépítésre, meg amikor először megláttam, akkor azt gondoltam, hogy akkor a diszkógömb leköltözött a földre. És ez milyen illúzió vesz, és hát ez milyen jó, hogy ott fönc csillog, villog. Fából vaskorika után lenne egy gömböl kocka, diszkógömb. Hát, de egyébként tényleg ezt is írták, hogy partikhoz jól lehetne használni. Csak akkor vezérel, vezérelni kell zenével a, ezt a villogást, meg a Sát, hogy, vagy, vagy, kell hozzá inni, és akkor tökéletesen <gül> Már szépen fogottam az asztalon, valami hullámzik. A magyar fejlesztő csapatról van szó, és Pixel kocka a neve van, egy angol neve is, de az most nekünk nem érdekes, tehát Pixel kocka. Úgyhogy szerintem szurkoljunk nekik, hogy minél többféle felhasználást találjanak ki a kockájukhoz. És aztán, hogyha van igazán érdekes felhasználás, akkor majd mi ezt itt megmutatjuk a műsorban. Eddig tartott a mai Postmodem, legközelebb két hét múlva jelentkezünk, július 16-án. Köszönöm szépen a műsorban a részvételt, doktor Baracsi Katinak ki internetjogász, Herpai Gergőnek a The főszerkesztőnek és keleti hatúrnak, kiberbiztonsági szakembernek. szilárd Árpád vagyok, és akkor találkozunk nem soká, két hét múlva. Viszontlátásra, viszonthallásra!